Kapittel 15 «Og den lodd som tilfalt Judas sønners stamme etter deres slekter, kom til å strekke seg til Edomsgrense, sinødemarken, til Negevs sørlige ende. Og deres sørgrense kom til å strekke seg fra Salthavets ytterste ende, fra den bukten som vender mot sør.» Og den gikk ut mot sør til akrabim og fortsatte over til Sin, og gikk opp fra sør til Kadesh Barnea, og fortsatte over til Hesron, og gikk opp til Adar, og gikk rundt til Karka. Og den strakte seg videre til Asmon, og gikk ut til Egypt-Elvedalen. Og grensens endepunkt var ved havet. Dette ble deres sørgrense. Og østgrensen var salthavet opp til Jordans ende, og grensen i det nordlige hjørnet var ved havbukten ved Jordans ende. Og grensen gikk opp til Beth-Hogla, og fortsatte nord for Beth-Araba, og grensen gikk opp til Bohans Rubens sønnstein. Og grensen gikk opp til Debir ved Akor-lavsletten og svingte mot nord til Gilgal, som ligger foran Adumim-stigningen, som ligger sør for Elvedalen. Og grensen fortsatte over til en skjemers vann, og dens endepunkt var en rågel. Og grensen gikk opp til Hinnomsønnsdal, til Jebusittenes skråning mot sør, det vil si Jerusalem. Og grensen gikk opp til toppen av det fjellet som vender mot Hinnomsdal i vest, ved Refaim-lavslettens ytterste ende mot nord. Og grensen ble trukket opp fra toppen av fjellet til Neftuavannkilden, og gick ut til byene på Efronfjellet. Og grensen ble trukket opp til Baala, det vil si Kirjat Jearim. Og grensen gikk rundt fra Baala mot vest til Seirfjellet, og fortsatte over til Jearimfjellets skråning mot nord, det vil si Kesalon. Og den gikk ned til Betschemers, og fortsatte over til Timna. Og grensen gikk ut til Ekronskråningen mot nord, og grensen ble trukket opp til Shikiron, og fortsatte over til Baalafjellet, og gikk ut til Jabnel. Og grensens endepunkt var ved havet. Og vestgrensen var ved Storhavet og dets kystland. Dette var grensen hele veien rundt for judas sønner etter deres slekter. Og til Kaleb, Jefunnes sønn, ga han en andel midt i judas sønner etter Jehovas befaling til Josva, nemlig Kirjat Arba. Denne Arba var far til Anak, det vil si Hebron. Og Kaleb drev Anaks tre sønner bort derfra, nemlig Sheshai og Akiman og Talmai, Anaks etterkommere. Så dro han opp derfra mot Debirs innbyggere. Nå var Debirs navn før dette Kirjat Sefer. Og Kaleb sa så, «Den som slår Kirjat Sefer og virkelig inntar byen, ham skal jeg sannelig gi min datter Aksa til hustru.» Da inntok Ottenhjelden. Han var sønn av Kenas, Kalebs bror. Og han ga ham så sin datter Aksa til hustru. Og det skjedde da hun var på vei hjem, at hun flere ganger egget ham til å be hennes far om et jordstykke. Så klappet hun i henne men hun satt på eslet. Da sa Kaleb til henne, «Hva er det du vil?» Og hun sa, «Gi meg en velsignelse, for det er et stykke land i sør du har gitt mig og du må gi mig gulåt majim.» Da ga han henne øvre gulåt og nedre gulåt. Dette var den arv Judas sønners stamme fikk etter sine slekter. O byene i utkanten av judas sønner stamme mot grensen til Edom i sør ble Kabsel og Eder og Jagur og Kina og Dimona og Adada og Keders og Hazor og Gittnan, Sif og Telem og Bealot og Hazor Hadatta og Keriot-Hesron, det vil si Hasor, Amam og Shema og Molada og Hazargada og Hersmon og bet og Hazar, Shual, og Beersheba, og Bishotja, Baala, og Igim, og Esem, og Eltolad, og Kesil, og Horma, og Syklag, og Madmana, og Sansanna, og Lebaut, og Shilhim, og Ayin, og Rimon. I allt 29 byer med omkringliggende bosetninger. I Sjefela var det Eshtaul, og Sura, og Asna, og Sanua, og Enganim, Tapua, og Enam, Jarmut og Adullam, Soko og Aseka og Shaarajim og Aditajim og Gedera og Gedero-Tajim. Fjorten byer med omkringliggende bosetninger. Senan og Hadasha og Migdalgad og Dilan og Mispe og Joktel, Lakers og Boskatt og Eglon og Kabon og Lamam og Kittlish og Gedero-T, Betagon og Naama og Makeda. 16 byer med omkringliggende bosetninger. Libna og Eter og Arshan og Gifta og Arsna og Nesib og Keila og Aksib og Maresha. Ni byer med omkringliggende bosetninger. Ekron med tilhørende småbyer og omkringliggende bosetninger. Fra Ekron og Vestover, alt som ligger ved siden av Arstod med omkringliggende bosetninger. Arstod med tilhørende småbyer og omkringliggende bosetninger, Gaza med tilhørende småbyer og omkringliggende bosetninger, ned til Egypt-Elvedalen og Storhavet og det tilgrensende området. Og i fjellområdet, Shamir og Jatter og Soko og Dana og Kiryatsana, det vil si Debir og Anab og Estemu og Anim og Gosen og Holon og Gilo. 11 byer med omkringliggende bosetninger. Arab og Duma og Eshan, og Janim og Betapua og Afeka og Humta og Kirjat Arba, det vil si Hebron, og Sior. Ni byer med omkringliggende bosetninger. Maln, Karmel og Sif og Jutta og Israel og Jukteam og Sanua, Kajin, Gibea og Timna. Ti byer med omkringliggende bosetninger. Halhul, Bet-sur og Gedor og Ma'arat og Bet-anot og Eltekon. Seks byer med omkringliggende bosetninger. Kirjat-bal, det vil si Kirjat-jearim og Rabba. To byer med omkringliggende bosetninger. I Ødemarken Bet-araba, Middin og Sekaka og Nibshan og Saltbyen og Engedi. Seks byer med omkringliggende bosetninger. Men Jebusittene som bodde i Jerusalem, dem kunne Judas sønner ikke drive bort. Og Jebusittene bor fortsatt i Jerusalem sammen med Judas sønner den dag i dag.